Як було не впізнати той закуток серця, де ховалося все потаємне, замкнути на тисячу замків, прикрити для певності залізним чохлом, аби не дізнався хтось інший. Врешті він і сам не дуже знав, що там під цим металевим чохлом. І Раскату мусив зізнатися собі, що вже зняв цей чохол, Зняв, відклав у бік і тепер споглядає себе. Себе своєство неприкритим, як воно є. Він зрозумів, що хоче змінитися, але не від того, що все було зле, не від того, що наслідки трудів його виявилися потворними. Навпаки, це від повноти він відчув, що нарешті. Готовий зазирнути в себе. Він повірив у Артема. Раніше він теж зустрічав таких типажів, як цей. Він називав їх казкарями і вважав, що то убогі студенти, котрі в такий спосіб маскують власне бажання пригрітися біля тепла матеріального щастя, сублімують брак фінансів у поезію та філософію. Він ніс своє розчарування, потверджене цими фантазерами, у глухому закутку серця, аби ніхто навіть не здогадався, що він мріє про щось інше. Інше небо, іншу землю. Розкатив розсміявся сам із себе. Стало смішно, що він так довго боявся подумати про можливі зміни. Припинити триматися ідеї, що він утікач зі світу грошей, опертися на знання і віру, повірити в чистоту помислів і силу переконань, увірувати, що за цим нагромадженням сум'ятних подій, яким він звик бачити світ, криється щось, що навіть хтось достатньо прозорливий. Достатньо мудрий, аби тримати все це під контролем і кликати його, розкатав, кидай, перейматись дурнею, ходи сюди вже. Приблизно так, наївно і чисто. Але Артем не був наївним. Ось у чому фішка. Він не був наївним, як і студенти в окулярах – він був прямим, як струна, і твердим, збіса твердим, наче стара пальма, яку неможливо зрубати звичайною сокирою. У його вигляді, в тому, як він тримав себе, було щось грішуче, відчайдушне, від чого? Тут Раскатово було годі зізнатися в цьому, але вже говоримо начисто, то зізнаємося до кінця, накочувалися сльози. Накочувалися сльози, коли він бачив, як Артем, схилившись над гітарою, грав свій даб у клубі «Раш», накочувалися сльози від віри, яку він ніс у собі, що цей світ можна пройти, не забруднившись, що можна вистояти, опираючись лише на правдивість і чистоту, на зречення, і на милосердя ось що лунало йому в музиці Артема, в тому, як він мікшував семпли на комп'ютері, в тому, який відсторонений і засереджений, рішучий та безкомпромісний він був, знаючи, що на ньому висять тепер двоє дітей, чотирьох і восьми років. І ще одне на підході а з ними їхня скандальна мамаша, яка влаштовує істерики по скайпу. Раскатов усе зрозумів, що Соня не та людина, котру можна легко приручити, та й Артем, в ідеї, таких людей ніколи й не шукав. Він ішов своїм шляхом, і за ним озиралися, і чи був іще хтось, окрім Раскатова, Хто міг би відчути цей поклик, кинути все, що в нього було старого, відомого,